Раз надвечір, коли Рустем уже міг сидіти на ліжку, до його прийшов несподіваний гість дядько Абдула, грубий, дихавичний старий Хаджі. Рустем мало знав дядька, бо Муласмаїл не у великій згоді жив досі з братом. Хаджі Абдула довго мовчав, відсапував та гладив долонями бороду. Старий почав жалітися на недуги і старість а потім звів свою розмову на розпусту і зневір'я сучасної молоді. Як країться батьківське серце, коли у правовірній родині шайтан посіє незгоду? Батько кінчає свій вік, а син починає. Синові легше скоритись, так навчає пророк і так повинно бути. Бідний Мулас ласмаїл, він схуд і щодня миє сльозами бороду. Він радо простяг би руки до грішного сина, коли б той прийшов до нього із чистим серцем. Хаджі Абдула сапав, харкав, плював і зовсім утомився від довгої промови. Його слова зворушили Рустема. Жаль, стало батька. Він щиро хотів би знов поєднатися з ним. Та як? Якою ціною? Що треба зробити? Хаджі Абдула мав уже готові умови. Залиши свої думки, покинь небезпечну роботу і своє товариство, і батько забуде все давнє. Рустем замотав головою. Ні, він цього не може зробити і не зробить. Він міг би вернутися, коли батько прийняв його таким, яким він є. Хаджі Абдула з тим і пішов. Даремне тільки трудив свої старі кості та важке тіло. Рустем лишився сам. День гас, і вікна сіріли. Хата швидко сповнялася м'якими вечірніми тінями. Після важкої розмови про батька Рустем почув себе краще. Немов щось важке, дошкільне щось скинув із плечей, наче вирізав із серця болячку. Тепер усе ясно. Чув, що стояв досі на роздоріжжі, і врешті вибрав шлях. Думки зробились ясні і освітили розлоге поле життя з його тернами, камінням та будяками, але разом із цілющою водою, яку він сподівався роздобути, щоб полить те сухе поле. Надії, як глибокі підземні джерела, прохались на світ, і серце від них тремтіло. Коли б не оця досадна рана, він знявся б як стій і пішов на роботу велику, важку, солодку роботу, почував у собі сили, забув навіть мір'єм, і коли врешті згадав про неї, йому соромно стало як він міг відділити її від своїх кращих надій? Хіба вони не разом будуть усе з життя у горі, і в щасті і в спільній роботі.